du lyssnar på Torkning pågår, idag är det jag, Martin Wallén, som är präst i Loma Församling som poddar tillsammans med... Sara Hansen som är församlingspedagog i Loma Församling. Och idag så ska vi podda inför Kyndelsmässodagen. Och vi hugger väl rakt in i texten, tänker jag. Det är ganska lång. Låt oss lyssna till Lukas Evangeliets andra kapitel.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 Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria Detta barn ska bli tillfall eller upprättelse för många i Israel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 Ja, vad är det första som griper tag i dig, Sara, när vi läser den här texten? Ja, alltså jag tycker att det är spännande att det är en historia om, om Jesus när han var väldigt, väldigt liten. Det är inte så många. Till exempel när vi pratar med konfirmander om Jesus så är det ju ett väldigt långt glapp. Mm. Mellan att han föds, den historien som, som alla kan... Och sen denna, och sen när han är 12 och sen är han vuxen. Så jag, jag är väldigt tacksam för att den finns. Mm. Jag har funderar på att det är så mycket i den här texten. Alltså att nu har man ju fokuserat på ljuset väldigt mycket i den här skinnismessadagen. Mm. Men det finns så mycket olika grejer som, som liksom är med. Och Vi har ju Simeon och Hanna... Eh, och sen att en, en profet som är kvinna är inte alltid vanligt i Bibeln, så det är också spännande att man får så mycket detalj kring, kring båda de här två i gestalterna mm. eh, och sen då såklart de pratar ju om Jesus som pojken precis som du säger, att vi, vi är inte mycket vi vet om hans ungdom eller barndom Nej. Eh, och sen att det är någon liksom judisk rit här också, en rening som de ska göra också och med offer och tempel och sådär så det är ganska mycket i den här inbakat. Mm. Kynnesmässadagen var ju tänkt att ha barntema, är väl också liksom ganska vanligt. Vi hade tänkt att ha det i Lommarförsamling, men nu med restriktioner annat så, så blir det inte på samma sätt. Och sen Jungfru Marie kyrkogångsdag då kan den också kallas där. Men du hade lite bakgrund du, liksom, om själva situationen här. Kan inte du liksom, berätta lite om det, vad du hade läst? Jo, absolut. Om vi försöker tänka oss hur en dag i templet såg ut vid den här tiden när Jesus kommer dit. Så kan vi tänka oss att det var många som var där i samma ärende som Maria och Josef. Att de skulle offra, att de hade en liten förstfödd son med sig. och Så kommer de då 33 dagar efter omskärelsen. Men det var så stort i det här templet för att i den här historien så kan vi ju tänka oss att det är inte så många som nämns liksom vid namn. Men om vi tänker oss att det är på runt det här stora brännofferaltaret och ut i gångarna och alla som jobbade och säger att det var tusen präster som tjänstgjorde vid samma tid. Och ifall vi då tänker oss att det bara var två av alla de här tusentals människorna som var i templet. Två stycken och det var Simeon och Hanna som ser Jesus, som ser vem det är som kommer. Då blir det en helt annan historia på något vis. Mm, verkligen. Vad mer du tänker om det? Eller vad händer i dig när du ser den bilden framför dig? Jo, Jag tänker att, att jag nog hade kunnat missa det. <laughs> Just det. <då. laughs> det är spännande att <laughs> ja. Vad är det vi ser vad är det vi missar? Apropå ljuset också. Mm. Ljus och mörker. det är massor av människor vi möter hela tiden som vi inte lyckas se. Mm. Verkligen. Och ibland så gör man det. Och ibland så lyckas man se den som verkligen behöver bli sedd. Um. Mm. Men att då var det, var det anden som hjälpte Symeon, anden bar honom, ledd av anden gick han till templet. Mm. Ja Det är ju lite nästan en mirakel alltså eller så här, beskrivning av att det kanske var en helt vanlig dag, men mm. Simon fick en mm. uppenbarelse på något mm. sätt och skulle gå dit nu. Ja. Kanske inte visste varför. Och så Just var det, det då eh, Jesus barnet där. Mm. Då. Och så nära mm. döden. Liksom, varför skulle han... Mm. Vilken tur att han inte motarbetade Mm. Sitt kallat gå dit. Mm. Mm. Och Hanna som aldrig vek från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Mm. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla. Mm. Just det. Och de, det är precis, det beskrivs ju både om... Det känns viktigt för författaren här, Lukas Enelis författare, att de är... Båda de här, de är rättfärdiga och fromma- och de liksom tjänar det gud med sig väldigt så tydligt. Eh, nu kan jag fel- men jag tror att det är Lukas Evinhelet som är skriven för- nej just det, det är han som är läkare ja. eh, som är ganska detaljrik i så. Eh, är Mattias Matheus som kanske skriver för judarna? Eh, ja, det, det låter väl osagt helt enkelt- men det är i alla fall viktigt för honom att beskriva- eh, var de kommer ifrån, vad de har för bakgrund och mm. sådär. Eller i alla fall har profetisk gåva. Men det är ju en profetia här som ska uppfyllas, en hyllning till Jesus barnet. Mm. Som då ett ljus med uppenbarelse. Han kommer med ljuset då. Och ska på något sätt samman, som jag tolkar det, liksom sammanlänka hela världen. Alltså det står här helningarna. Så, och då folket Israel mm. och det bör man ju inte se egentligen det kan ju vi förstamling kan ju låta lite nedvärderande liksom att hedningar är de som inte trodde då på det här budskapet men det var ju, alltså grekerna var ju liksom, alla hela romariket allt det var ju så, att säga, så kallade hedningar och det är väl en sån tanke ofta, en röd tråd att man ska, att allt, alla folk i hela världen liksom, mm. finns det liksom, öppning för frälsning Um, sen tänkte jag såklart på, liksom, om man spinner vidare på ljuset, uh, alltså sådär, vad, vad betyder ljuset och vad kan vara ljuset i just våra liv? Uh, och Jesus säger också en väldigt berömd, ett berömt citat, jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Uh, och jag satt och mediterade lite över den där, eller hört det så många gånger, jag läser vi varje dop. Um, ja men det är bland begravningar också i digital eller i bibelläsning um, och uh, alltså är det någonting som, som är liksom en gudstro för mig så är det mycket liksom ljuset. Mm. jag tror att det var så tidigt att jag alltså men ni vet när det är lite nedslekt rum och en massa tända ljus och sådär det var så otroligt sakralt alltså heligt och jag kände verkligen så en gudsnärvaro det väldigt tidigt i mitt liv Um, och älska älskar att liksom bara titta in i ljus och och typ försvinna och meditera. Liksom. Um, och så tänkte jag vidare på att det här med att gå in i en kyrka och tända ljus. Ja, men det är nästan det vanligaste sättet idag för svenskar att visa sin andlighet. Mm. Så det är någonting med det där. Alltså tända ljus. Uh, både att få tända ett ljus men också att se ett tändande ljus. Mm. Och var då liksom inte bättre än att ha det som en gudsbild, tänker jag. Eller att, att det där ljuset... Visst, ljuset kan ju bränna, så det kan vara farligt. Men mm. det finns så mycket gott i det. Alltså värme, eh, omsorg... Eh, ja, men bara ljuset i mörkret då. Ja, det finns mycket så här bra metaforer med det också. Men jag tänker det du berättar om... Alltså vad du upplevde som, som liten då med tända ljus... Det kanske inte vem som helst kan sätta ord på... Um, men annars så tänker jag att barn gör ju det redan av sig själva. Och tänker vi är barnen som på något vis befinner sig i en, en kristen gemenskap eller så. Där kanske dopljusen är närvarande även i hemmet och de tänds vid speciella tillfällen eller när barnen önskar det. Och de ser ljustänning i kyrkan. Jag undrar när det är där i så fall... Um, när vi tappar det. Jag tänker att barnen förstår ju också det här. Jag är världens ljus, följ mig. Mm. Så blir vi fler tända ljus. Så ser vi ännu bättre så kan vi hjälpa varandra. För vi ser vägen och vi hjälper varandra om det blir mörkt. Mm. Det är en väldigt bra liknelse för svårigheterna i världen. Som jag tänker att barnen anammar snabbt. Men vad är det som gör att, att de faller bort sen då? Faller det bort sen då? Ja, det tror jag. Ja. För många, tyvärr. Ja. Annat än just det här. Men att, att vi kanske önskar människor mer andlighet än den lilla stunden att gå in i en kyrka och tända ett ljus. Kan barnen vara ljuset? Ja, det kan de. Och jag tror också att de förstår... Eh, de här liknelserna mycket, mycket bättre än vad vi kanske ger dem cred för. Um, mm. att De är bra på att se Jesus i, mm. i de som de möter. I sina kompisar och i människor som de ser på stan. Men det händer någonting där då, längs vägen. Mm. mm. Men det säger man väl om Sverige att, um, att vi borde vara, kanske inte bara i Sverige men kanske stora delar av västvärlden. Att vi inte är bra på att tala om andlighet och tala om tro. Och eftersom det inte finns då tydligen tillräckligt många platser att göra det på så blir vi ju sämre på det. För vi övar oss ju aldrig. Jag säger ju att det mesta som vi gör och som vi gör bra det behöver vi ju träna oss i. Mm. Um, och det är självklart att det finns en andlighet Och sen kanske jag inte håller med om att Sverige är det mest sekula sekulariserade landet i världen Men nog är det sekulariserat alltid. Um, men att vi behöver tala om andlighet och, och låta den växa och finna ett språk också för den Tror jag Mm Ja och frågan är liksom det är också att leta lite vad är så alltså, glappet däremellan det är, ju, liksom, det är inte relevant kanske längre i människors liv eller så där, kyr, inte Tyvärr då får vi säga som kyrkan mm. men det, om man nu målar upp liksom en, en vanlig svensk familj liksom hur, att det, jag tror att relevansen är ett ganska stor en stor faktor liksom. mm. sen kan det finnas jättemånga olika faktorer eh, som gör att man Ja, att det inte är relevant då, tänker jag. Man kanske är så upptagen i sina egna livsprojekt eller man har en dålig, dålig erfarenhet av kyrkan sen liten mm. eller man har någon farmor eller mormor eller någon som har varit elakare mm. I don't know, liksom. det finns så många anledningar till det, säkert. Och sen så många anför också att så här, men vi har det så bra i Sverige och i liksom, västvärlden på många sätt så att vi behöver inte ha en tro. Liksom. Vi har aldrig varit i... I, nu raljerar jag liksom- men att vi aldrig varit i jobbiga situationer i livet- och då behöver man inte, alltså, sådär. Nej. Um, men vi som kanske har upptäckt det- jag har ju upptäckt att det är ganska skönt ändå. Alltså här, jag kan leva ett privilegierat liv- och ändå känna- att, det, att ett ljus- att Jesus som ett ljus- kan vara relevant för mig. Mm. Det är liksom... Det är fint. Men jag tror att barnen lär oss mycket- på många olika sätt. Um, alltså sådär. De, de har ett annat. De ser världen på ett annat sätt liksom. på mm. ett mycket mera ja, att ja, man tar in det som ja, det viktiga budskapet liksom ja. någonstans. Men sen blir det ju svårt också, tänker jag som om jag tänker på mina barn. Att de får ju. Det är ju jag som så att säga står för, för trosutvecklingen. Ja. För teologin, hur väl lyckas jag presentera den? Vilka berättelser berättar jag? Hur, hur berättar jag dem så att de får en alltså så att de blir viktiga i deras liv nu och inte bara historier som vilken bok som helst? Mm. Just det Har du ett ja. svar på det? Nej det har, jag <laughs> det har jag inte Nej men jag menar Det är så mycket annat som barn lär sig Och som de, de sedan tränar på andra ställen Menar jag mm. Alltså som jag menar, sport och laggemenskap Du är aldrig starkare än Den långsammaste i ditt lag Alltså det tränar de ju hela tiden Och jag vet inte. Jag, jag längtar absolut inte tillbaka till någon tid när man... Eh, alltså då tidens skola som bara var kristendomsundervisning eh, och, och salmo i skolan och bönor. Men, men på ett sätt gör jag det. För att det gav ju någonting också som mm. vi har missat idag. Jag säger inte att så som det ser ut idag alltså, så måste det vara. Jag tycker också att det ska vara så. Men... Um, jag vet inte, jag känner att jag har tidsbrist. Vad menar du? Det är svårt att hinna med. Ja. undervisa i mm. tro och kristendom i familjen. <laughs> ja, men det tror jag många kan känna igen sig i. Det tror jag. Mm. Tidsbrist är väl det enda vi, vi, vi har en nöd på. Tid att göra allt man vill. Mm. Mm. Hur når man fram i bruset? Är mm. vi kvar i, i temat? Vad tänker du? Det <laughs> är som en terapeut här som bara skickar tillbaka frågorna till dig. Ja, uppenbarhetssens ljus, om man nu vill ha sandbokens tema... Um, nej, men det är väl, det är väl liksom rimligt här nu att tänka att jag har varit inne i tretton, trettonde dagstiden uh, med uh, de uh, vise uh, stjärntiderna, östländska stjärntiderna och alla gåvor och barnet som nu växer upp och blir starkt. Um, och nu uh, närmar vi oss, uh, ja, nu är det snart påsk i och för sig då. Um, så att nu behöver vi ju veta här nu vem Jesus var eller är för oss idag, kanske. Jag tänkte vidare lite på eh, det här med liksom alltså ögon tycker jag avslöjar så mycket om en människa. Alltså vad, man, det, jag tror att det är otroligt många procent av ett kroppsspråk som man kan se genom ögonen. Eh, hur ögonen visar glädje, sorg, ilska, rädsla, alltså alla känslor. Eh, men också liksom värme, kärlek, hat, förakt, alltså alla de där olika sakerna. Mm. Eh, och det tycker jag med ändå så här jag tycker ofta jag ser den där varma blicken i kyrkan, ja. i kyrkliga sammanhang. Jag tycker mm. att det känns som att det är så himla fint. Så fin gemenskap typ. Och, och det tänker jag, eller när jag förberedde mig lite för den här, den här podden och den här texten, så tyckte jag ändå att men det är någonting med liksom blicken också. Det finns någonting där. De som har kanske mött Jesus ljuset om man får vara som de, de har någonting. Eller det blir så här, det blir, jag vet inte. Man, man lever öppet. Man lever kärleksfullt. Och man inte, man inte är rädd för att kanske lita på människor. Man, man tar in andra. Eh, man vill väl. Och man tror på det här liksom budskapet om att... Jag vet inte. kärlekens är större. Kanske lägger in för mycket i ett par ögon, jag vet inte. Mm. <laughs> Men kärlekens blick kärlekens ljus. Eh, ja... Ja, då, då säger jag igen att om jag ska ta upp den där tråden med att, att barnen, barnen är bra på det. Att se det goda hos andra. Som med en, en liten Jesuskikare liksom, där man har skurit ut ett hjärta. Och sen tittar man runt på vem som helst och sen märker man ju att alla har det i sig. Alla har det goda. Alla har någonting att ge. Och det är att kunna se Jesus hos sin medmänniska. Mm. Eller som biskop Åke sa förra helgen. Att se det hos dina vänner. De du tycker om. Och vad du inte tycker särskilt mycket om alls så ser du i alla fall att ja men där är du ju Jesus. Och det tycker jag. Tycker jag. Mm. För vi kan ju också nämna att när Srimion säger ljus så kan vi också tänka på skapelseberättelsen. Mm. Mörker och ljus, och det var det ljus och det var gott. Och sen kommer Jesus och blir människa. Eller Jesus är människa. Gud kommer att bli en människa bland oss. Det blir ett ljus ibland oss. Mm. Jag tänkte lite på. Jag läste någonstans att Mikael Mogren har skrivit en bok som heter Ljusbärare. Där hävdar han att varje människa är en ljusbärare. Och det funderar jag vidare på. Hur är man en ljusbärare? Jag har inte läst den här boken i sin helhet. Men det jag tänker att vi är inne lite på det också så här. Hur, hur är man själv en ljusbärare av ljus? Jo, kanske genom den här blicken, genom alltså, ett barns ögon, hur man liksom är, är öppen. Och så, så ser även liksom gud eller Jesus i även där man kanske inte tycker om lika mycket. Mm. Um, jag tänker det, bara att vara bara över att, att känna att man har hittat hem någonstans, kanske att man har någonting som som bär, man har en, en inneboende kärlek som jag tänker dig ut kanske mm. då är man bara, bara att vara en ljusbärare mm. tänker jag um. och tillåta sig att handla efter det här ljuset tänker jag, mm. um, om du behöver lyssna till din medmänniska eller om du behöver handla för din medmänniska eller gå bredvid eller gå istället eller um. Jag tänker att som ljusbärare så blev vi också handlande människor. Mm. Mm. Som kan uträtta det Gud vill på jorden. Liksom. Precis. Och jag tänker att det är inte alltid man kanske har som stark brinnande låga i sig själv. Nej. Alltså man är ju i perioder av tvivel, man är i perioder av sorg, man är i perioder av ja, jobbiga saker i livet. Men man får ändå försöka kanske komma tillbaka, att det inte släcka det där ljuset eller att det inte ska bli tomt. Det finns någonting värt att kämpa för. Mm. Alltså släck inte ljuset, i, mm. varken i dig själv eller i, i liksom gemenskapen eller i våra kyrkor. Liksom. Mm. Det finns, för ljuset har sån kraft. Alltså det bara gå in i ett rum som inte har tända ljus, gå in i ett rum som har tända ljus. Vilket vill man helst gå in i. Mm. Det som att tända ljus för det är så otroligt fint. Eh, och vi har här, vi har eh, Bibelns prätelser talar om att Jesus är ett ljus. Eh, och det är det som vi också bär genom kyrkans liturgier och eh, ja, på alla olika sätt. I samtal, i möten, andakter. Mm. Och att liksom få in det i oss själva, tänker jag. Då har man ju, då har man ju kommit en bit steg på vägen. Absolut. Och tvivligt är ju heller inte farligt eftersom vi alla är ljusbärre. Mm. Jag tänker om min låga är liten och svag under en period så betyder det inte det att allas är det. Just det. Så man kan ge lite av sin låga. Precis. Till sin... Så tänker jag. Till sin nästa. Mm. Ja men bra sa Har du något mer du vill säga? Nej. Ja, jag hittade en liten bön eh, som är lite kopplad till Kinesiska dagen. Så vi kanske kan avsluta den. Ja, då är det. Gud, vår värld ropar fortfarande efter räddning från allt ont. Tack för det ljus du har tänt genom Jesus Kristus. Låt det lysa genom oss så att vi ser den väg du kallar oss att gå. Låt oss bli till hopp och till välsignelse. Amen. Amen.